اللہ الرحمن الرحیم الرابی ون ابي ثابت وقیل ابي سعید وقیل ابي الولید صحل ابن حنیف وهو بدري رضي الله تعالى عنه دا یو بدري صحابي ده دې صحابي تفصيل مخکې نه دې ابی ثابت وکیل ابی سعید وکیل ابی ولید سعد ابن حنیف ددنوم دے سحال کو نی دا ابو سعید یا دا نور مو واردن دوالد دو نومه دے حنیف دے په بدر او تمام غزوات کی دا الله دا حبیب سر شریک فا اوہد کی چکم سو صحابہ دا اللہ دا حبیب سر ثابت قدمو پاغی کی یو دا مبارک صحابی دے چی بلکل ٹنک لک ولارو سحل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہو ادپا دغر از دا اللہ دا پیغمبر سر پا مرگ بے عد کرو پا مرگ بانے بے عط او دے دالی رضی اللہ عنو دے دے رو نو او د دے رضیات خیستمو یو زلد لامبل یو صحابیو کتو او دتا نظرم لګې دلے و لکتا سواری دو حدیث کیاں دې په اتم دیرشم هجرې کې په کوفه کې وفات شویل حضرت علی رضی الله عنه د جنازي مسکړه او د سلور تکبیرونو په ځای پشپک تکبیرونه وېدي او وی فرمایل ویدا بدري ګور تاسو له باب الجنائز کې تیر او چې عام جمهور علما په دې دي چې تکبیرونه سلور ديو خوده الله د حبيب نه د سلور نه سیوام ثابت دي پدې اجماع چې دا سلور و دی اوس ټول مسلمانانو ملکونو کې سلور تکبيرونه جنازه کې خوده د سلور نه سیوام ثابت دي پینځوش پک او تفصيل لري چې ډېر پوره ثابت دي بعضې وې چې دا منسوخ دي خدا کول صحیح ذکر نه دی چې منسوخ وي نو علی رضی الله عنه بول کول وی دا بدري دي د سلور په ژه پیش پک تکبيرونو کل دیو جنا ک په با دي اشخاص باندې داسیوشی نو اگر چې خبردار چې سلور تکبيرونو دیو او چا دا سوکل نو دا پا شریعت کی او ثابت خبره دا نو پا دی ملامت کول پا دی دا چا بی حرمتی او بی ذتی کول اسم دا مسلمان بی ذتی بی حرمتی او سپکوال ندے پکار او چی او شے ثابت فی الدین لیو اغو کو او دا دیو جناغ اسپکے ملامت کے او دا خبره د بحث مباحثو و مناظرو جوڑے نو دا د نقصان او د تاوان خبره ده د دوینا سلوخ احاديث منقول دي د دې مبارک صحابینا سلوخ احاديث منقول دي دی وی جنبی صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی دي من صلی الله تعالی الشہادتہ چا چې سوال کو د الله نه چو چدې د شهادت کناري نه وی ک ځنا نه وی بیسوید د زړه په اخلاص سرا بلغه الله عبرش وی د الله منازل الشہدا اغه مرتبه د شہدا او تو ایم ما تعالی اگر کدې پخپلي بسترې وفات شو کویلاه لالامین بدتاسو کی دت وې لالاه لالامین د شهدا او مراتب او رشې ادا بدری صحابي بدرین صحابه ټول الله بخليو او ټولې معاف کړیو او ټول د فار الله جنت واجب کړیو د ایت الله بخنک نیوا اګوره چا د ژوند اخلاص سره د شهادت سوالکو نوک پخولی بسترې مرشوم بد ته د شهزاده او مراتب هاشمیږي داد اخکلی اخلاص نیت فضیلت چهزره کی او درد دے خواغی دی او فکر نه خواغه تتون رشیدی او نیت دی شهیره وإلهِ العالَمين باغ مرثبتھا لذر گئی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله عنه روایت دے فرمائی او رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمائی دی غزا نبی مر الانبیاء غزا کړو د پیغمبرانو پیغنبر نا دا یوشا ابن نون علیه السلام ادا خبر حاکم امام حاکم دکابل احبار ننقل کړي چې دا نبی د انبیاء نا دا یوشا ابن نون علیه السلام و صلوات غذا کړ او پې غمبر د پ غمبرانو نسوات الله وسلام هو عليههمم د رودونونه دا اللهوي سلامونه د الله مسلام ف قاله لقومږ نه خپلقوم تویل لا یتته بيي رجلون د ما سره یو سړی سر سر مالکه بوزعه راتن مالک شویددي د اوور وي وَهُوَ يُرِيدُ وَنِيَبْنِيَ بِهَا او دے رادلری چی دے بناو کی پا دی دے بناو کی پا دی بانی او خزی سرے نکاہ کڑی دا ادے دوا دے رادلری ولم یبنی بیہا اولای وادنے کڑی نو دا سرے مما سرنزی ولا حدن بنا بیوتن ناغ سرے چی کورون جلکنی لم او چتونې پلا پورته کړ تش کنډر دی وله هدوننا هغه تمشته را غ نه دي ګړي او خلفاات بلار وي وخې هوینته رو اوله د ها او د غې دو پظ دیڅو کسانې د ځان سر د تللو نه روکا او منقلل د کوی کله چې د او سړي ړو د بل شي سره تړلی نو پهبل کار کې د طبیعت طبییت نه لږي نو دادرې کې م خلک کدی او ک نوژړې د بل شي سره تړلی چې کله د بل سره تړلی نو بیا طبییت په یو کار کې نه لږ. او داس خلک په جوش جذبی دو او جذبي د دشمن مقابله نه کوي او جهاد خود جوش او د جذبي شي فغزا غزا کر او فدنا من القريه ورنديشه او دي کلیتا ورنديشه او دي کلیتا صلات العصر په وخت د مز نمازي گر کې او قريبا من ذلک یعنی دی زيدنا فقال للشمس دي پیغمبر نور تو ویلو انک ما امور تن وانا ما امورن تاتم حکم شوی او ماتم حکم شوی نور ته حکم شوی چې ڈوبه گا او ماته حکم شوی عمل بفتحکه اللهم احبس حالینا الا من کی پموں فحبث نوبن کرشدان ور حتا الله علی الله خار فتح پهمال غنا مجمې کل غنیمتونه فجاه راغلی اننا راور ل تا کولا چې خو فلم ته طام هاونې و خوړ داته غنیمت یو نه خوړو دکه پهخوانو متونو ته غنیمت روانو چې بج هادو نو داسې به وکل اکوور به راغی بې شجوو دا ددي نهښه چې د عمل فقال د الله پیغمبر غمبر قوم تهوي في کوم غلو لن په تاسو کې خیانت دی اچا غنیمت پټکړ دی فیبا یعنی من کلېقبله تن رجل ماسر سره بیاات به کې د نه و سړی ادا د پې غمبر موج اوفل دقت یا ان خطو لاس دیو سنی د آس دی پیغمبر سر فقال فیکم ان غلول بیستاسو قبیل کی غلول دے فلیبا یعنی قبیلتو استا قبیل دی ماس ربیاتو کی فلذ قط یدو رجلین یو سلاستن فلذ قط او رجلین یو سلاسا ان خطو لاس دیو دو سنو یاد دریو دل, دل, دل آس دا غپوری فقال فيكم الغلول بيپتا شو کې غلول نه خیانت ده فجا ورا سند راته کړې په سر سره مثله راسه بقرتن تمثل له سردو غو من الذهب دسروزرنا فوضع هذه کې خل فجات النار راغس ما نور فاكلت ها نور فلم تهل الغنائم لاحد ننو حلال غنیمتنا یوتن تقبلنا زمون مخی ثم آحل اللہ لنا الغنائم بیا حلال کل الله مغت غنیمتنا لما را دعفنا داغ و جنچ اللہ لیدو زمون کمزوری و عزنا و زمون کاجزی فاہل لها لنا نمونگت دا حلال کون متفقن عنیه خالفات پا فتح دخائی معجمت کی والا سرری او کسر دلام ده جمع ده خلیفتنه وحی الناقت الحاملو او دا اوخی توئی چه غبلار بوی دا دا حدیث لبزی ترجمو اے پیغمبر نور تاوی تم د الله طرف نماموری چه راخی جاو ڈوبیگا اوزم ماموری یا اللہ دا نور را تیسار کیم نغور الله ور تنوري شاركو اد غروب دنور نمخ کی مخید اخر فتح کو الله ور ت فتح کو ور امتی محمدیہ علی صاحبها صلوات و سلام دیت الله غنیمت حل لال کنے نور امتو تغنیمت حلال دا دی امت خصوصیت دی و اللہ دا دی کمزوری و آجزی تکتلی نو دی تی غنیمت روا کړې او نور تا غنیمت روانو نور تا الہ العالمین غنیمت روا کنے نو عنبی خالد حکیم ابن حزام ردوی اللہ تعالی عنہ دالوی جلیل القدر صحابی دی حکیم ابن حزام د د خصوصیت دی دی په کابه کې دن نه پیداشي او دا د بلچا چا د پااره دا اتفاق نه د راغلی وجه و دا او د مور د نرو زنانو سره کااببی شریف تهور دن نه شو او په کابه کې دن نه پې د اولاات درد راغې پیر کوشي شیکو چې رابارې کې خواببرې نهکلی شوه او حکیم ابن ہزام کابہ شریفہ کې دنه پیدا شو زکد تا مولود القابہ وای د فتح مکی کې اسلام روړې دا د قریش د سردارانو نو پجاہلیت کېم سردار او په اسلام کېم سردارو ادا دم ولفت القلوب نو تعالی حبیب د حنین په خوانو کې سلطتم ورکړو اڑے ال خلق الاسلام دروړنه تا دا دار الن دوت دا چې د مشرکانو د جرجوزه او د دوع چې کل اسلام راړونه ده خرشکا نو باذ ورته وی, وی بیعتا مکرمات قریشین تا قریش د عزت ز خرش کو نو حکیم ورته زهبتل مکارم الا التقوا لارد عزتونه نور عزتونه نشتا مگر د تقوای زد نه او غټو دی پیسه خیرات کې ا د شپښه لیکاله و برو اه اسلام کې تیر شو او شپه ته جاهلیت کې ادا دې رلو شهیو او ایدې چې به حج لا راغې کنه یو یوصلو خان به راوسته الله او وصل غلامان به راوسته او زر ګډي ډير نوي سخي عاد غلامان او کې بسو د سپینو زارو یو ثوق به په غاړه بي و قد الله ان حكيم ابن حزام دا آزاد دی د الله د د طرف د حکیم ابن حزام نا اواز علماء لیکي وي خلق بمراض جم نو چغي وكي يوزي به دعا اوختا وي ربا حکيم ابن حزام ستا بنده ده او دي غلامان اس ادي تزمنګ سټونه ده ګناهونو نه آزاد کی یو بندک آزادول کین نو خود بندگان او مالک تو خود بندگان او خالق است بندک کا آزادول کای اللهم عتق رقابنا من النار الله ستا یو بندہ آزادول کای تزمنګ سټونه ده ور نه او دن سلویح احادیث منقول لی سلویح احادیث دی منقول لی دا دیرلوی شانوالا جلیل القدر صحابی دے ددنب حکیم دے کنیے ابو خالد دا, دا قریشی دی اذا ام المؤمنین خدیجۃ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا و رو دے دواقع دی فیل نا دیار لسکا لمخ کی پکھا پیدا پیدائش وره په زمانه د جاہلیت او زمانه د اسلام دواړو کی دیزت عزت نظر بور اور تخلق و قتل دا دیر بہادر مو دیر سخیمو دیر بہادر مو دیر, دیر سخیمو ادے مدینہ منورہ کے مدینه ہیں کې منورہ کے دا جلیل القدر صحابی وفاتشے ہیں حکیم ابن حضام رضي الله تعالى عنه وياسلام عمل فتح وابوه من سادات قريش دادم شران د دا قريشونو جاهليته اسلام پځا منانې د جاهليته اسلام کې دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی البیانِ غدواء ای خرس ان کے غسط ان کے دیت اختیار نے ما لم یتفرقا ترسوچی جدہ شوینی فانسو دقا کدواڑ رشتی آویلی و وا باید یا نه وَبَيَّنَ او بیاې کړی چې پهې مبی کې دا ایب دییا که نه دی نوبورې کاله همما في بَرَكَتْ بَوَا تَمَا بَرْكَتْ بَرْكَتْ ما براقت بواچې شي دوی له پهې بیا د کې ون کتم او ک د بونه پټکنل وکه زب او د روغی و محقت برکتو بې ما نومهوا به د ب د متفقن علیه وصل الله وصل اللہ وصل